בעזרת השם יתברך, ימי מרנעת חלק ראשון, המשך, פ"ד. והנה רבנו ז"ל הניח ארבע בנות, שלושה נשואות, ובת אחת קרובה לשתים עשרה שנים שלא נשתדכה עדיין. ורבנו ז"ל, מחמת שידע שהסתלק ודיבר הרבה מזה, היה חפץ מאוד לשדכה בחייו. אך לא נזדמן לו שידוך כראוי לפי כבודו. וכמה פעמים דיבר אמי מזה, שרצונו מאוד לעשות עם השידוך. וכבר דיברו בחייו השידוך עם רבי יעקב יוסף, אך לא נגמר מחמת איזה סכסוך, מחותנו של רבי יעקב יוסף שלא רצה לפזר כראוי על שידוך כזה. ורבינו ז"ל בכל ענייניו היו דרכיו נפלאים, שאף על פי שידע ברוח קודשו שזה השידוך יוגמר, כידוע לנו בכמה הוכחות, גם פעם אחת אמר בפירוש לרבי יעקב יוסף, בזדה תיפלה, זה כמה שנים שיהיה מחותן עמו, אף על פי כן, עכשיו עשה עצמו כאילו אין יודע, ולא נגמר השידוך כנ"ל. גם דיברו לו כמה שידוכים לפני בתו הנ"ל, והיה מקבל דברי השדכנים, ועסק לדבר עמהם, אך לא נגמר שום אחד מהם, עד שנסתלק בשלום. והניח לפניי צוואה ליתן לביתו הנ"ל שלוש מאות אדומים כנ"ל. והנה אחרי הסתלקותו התחלנו כולנו לבקש אחר שידוך. ונמצאו גבירים גדולים שרצו להשתדך עמה, אך לא הוטבו בעינינו. ורבי יעקב יוסף הנ"ל התחיל תכף לבקש ולהתחנן במכתבו שהוא רוצה להשתדך עמה. אך לא היה במעמד גדול שיהיה ראוי לפזר כראוי לשידוך כזה. ומחמת זה נתעכב הדבר האריס סלקוטוזה לתואם משנה. ובשנת תקעב הנ"ל, סמוך לפורים, נגמר השידוך לפני בתו הנ"ל, עם בן רבי יעקב יוסף הנ"ל. ויש בזה הרבה לספר, אך אין הזמן מספיק. פה. בשנת תקעב הנ"ל, בקיץ, הוכרחתי לנסוע לקהילת קודש קרימצ'ק, אודות המרגליות של רבנו ז"ל שנשארו לבתו הנ"ל. ובוודאי בעת נסיעתי שעברתי בדרך אצל רוב אנשי שלומנו המקורבים מכבר, כי שם היה עיקר אנשי שלומנו היקרים שיסדו הבניין הקדוש מקדם, בוודאי דיברתי הרבה שם מאמיתת נוראות נפלאותיו. וגם זה היה מאת השם אז בעת ההיא, שלא עלה על דעתי לסבב שם, והוא ברחמיו מסבב סיבות מתהפך בתחבולותיו, כדי להוציא תעלומות חוכמה, אשר היה גנוז בדעתי ולבבי. ואז נתקרב אצלנו רחבה שנים אחד שהוא איש כשר ויקר מאוד מלבד שאר בני הנעורים שהתחילו לצמוח עד לטובה. פי.ו. והנה בכל אלו הזמנים הייתי מטולטל פה כי לא היה לי דירה כנ"ל ומחמת זה לא היו רגילים לכנוס אצלי רק לעתים רחוקות רק רוב הדיבורים שדיברתי עם אנשים הכל היה חוץ לביתי והרוב בבית המדרש וכנ"ל גם לא היה פה כי אם בית המדרש אחד, הישן. כי בית המדרש החדש, שהיה פה בביתו של אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, נשרף עם ביתו קודם יציאתו מפה. והיה חרב זה ימים ושנים. אבל השם נדבח ברוב חמלתו חמל על עדתו, וסיבב לטובה, ונתן בלב כמה אנשים פה שנתעוררו לבנות מחדש על בית המדרש, שהיה בבית רבנו ז"ל שנשרף. וזה היה בשנת תקעג. וחפץ השם באדם הצליח, שבנו אותו וגמרו בסוף השנה הנ"ל סמוך לראש השנה של שנת תקעד. וזה הבניין של הבית מדרש החדש שלנו, היה לנו לישועה גדולה בכמה אופנים. והכל עשה השם ידבח יפה בעתו ובזמנו. כי כאשר התחילו דברי לעשות רושם, בלב כמה אנשים, והתעוררו לעבודתו ידבח, וראו שאש הקדושה שלו לא נכבה חס ושלום, כי דבריו היו חיים וקיימים לעד, התחילו החולקים להתעורר מחדש מעט מעט. כי את זה לעומת זה עשה וכו'. כי בימי חייו הקדושים היו כמה חולקים עליו. וזה מחמת שהתגרה סמכמם וחלותיו, מחמת שראו שרוצה להחזיר כל העולם למוטב. על כן חרק עליו שיניו והתלבש עצמו בעזק גדולים, והכניס בליבם שיחלקו עליו. ומהם נסתעפו כמה וכמה אנשים מגושמים בתאוות, וכמה וכמה בעלי עבירות שנתנו להם מקום לטעות, אשר יצא עתק מפיהם, ויכפרו עליו דברים אשר לא כן. ועל זה מנעו רבים מחיים אמיתיים, ולא זכו ליהנות מאורו הגדול והקדוש. וכל מה שעבר בזה אי אפשר לספר. אך אחרי הסתלקותו בתחילה נדמה כאילו נשקעת המחלוקת קצת. וזה היה כל זמן שלא נתעורר אש הקדוש שלו. אך תכף שהתחיל מחדש רשפה אש הקדוש שלו להבעיר באיזה אנשים, תכף לעומת זה חזר ונתעורר המחלוקת והקטגוריה שלהם. ואף על פי שרובם לא היה להם פתחון פה לדבר שרה עליו בעצמו, כי הכל ראו כי אחרית לאיש שלום, שנסתלק בשלום, והאיר פני תבל בספריו הקדושים, והשאיר תלמידים הגונים כשרים באמת, עם כל זה, התחזקו לחלוק עלינו, ועליי ביותר, על שאני עוסק בעסק זה, להכניס תורתו הקדושה בעולם ולקרב נפשות לדרכיו הקדושים האמיתיים. עד שנמצאו גם פה כמה אנשים שהתחילו לחלוק. ומחמת זה היה קשה מאוד לדבר בבית המדרש הנ"ל, כי שם היה כמה שחלק ליבם מאיתי. על כן הייתה טובה גדולה מאת השם לעסק הקדוש הזה. מה שנבנה בית המדרש החדש שלנו, שנבנה על מקום דירתו הקדושה. פ"ז גם בעת שעסקו בבניין בית המדרש החדש, אז נסכם אצלם שיתנו לי הדירה שבבית המדרש הישן, שישן שם הרב דפו, כי להרב דפו בנו דירה חדשה בבית המדרש החדש, וזה היה נראה בעיניי לטובה גדולה, שלא יהיה מטולטל בדירות כל כך. וחשבתי בכל הקיץ איך אוכל לבנות לי שם איזה חדר קטן בשבילי לעסוק בו בעבודת השם. אך רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. ומאת השם הייתה שנגמר בית המדרש עד ראש השנה של שנת תקעד כנ"ל. אבל הבית דירה חדשה בשביל הרב לא נגמרה, ונשאר הרב על מקומו בדירה שבבית המדרש הישן. ויהי בבואי מאומן, מראש השנה תקעה דנל, וראיתי שהרב נשאר על מקומו, התחלתי להצטער. כי הדירה שישבתי שם בקיץ הייתה, הייתה קשה מאוד לשב בעוד בזה החורף. והיה לי צער גדול. והשם התבאח בהחמיו חמל עלי ועל כל התלויים בעסק הגדול הזה. ושלח בליבי בין כסה לעשור, ביום שישי ערב שבת תשובה, שאראה לקנות לי דירה. ואף על פי שלא היה בידי להוציא על זה, כי אז עדיין לא הייתי מקבל כלל, והייתי מתפרנס ממעת המעות שנשאר לי עדיין, ולא הייתי יכול לקנות דירה ממעותיי, כי לא יהיה לי ממה להתפרנס. אף על פי כן חיזק השם את לבבי בביטחון שאקנה לי דירה זאת, ותכף שלחתי לאיש שהייתה הדירה הזאת שלו שימכרנה לי. כי מאת השם הייתה שאז חזר האדון של הכפרים השייכים לפה, להזכיר הארנדיס. נכסים שנהגו להחקירם כגון דירות, מחסנים, בתי מזיגה וכו'. מה שזה כמה היה שהוקלו על ידי הפריץ מיד החוקרים. ואז שכר בעל הבית של הדירה הזאת, אורנדה, ומחמת זה שלחתי אליו שימכור לי ביתו. וכן היה שתכף נתרצה למכור, וביום שאחר יום הכיפורים קניתי אותה. ואחר כך היו כמה מניות, כי אשתו לא רצתה להסכים על המכירה. והאליצה הגדול מזה. אך אחר כך עזר השם יתברך שנתרציתי גם כן. ובאת לביתי בעצמה, הוא ברכה אותי שאכנוס להבית לחיים ולשלום. <שמע> ביום חמישי, שהוא שני ימים קודם סוכות, הכנסתי להבית לשלום. בגודל הישועה הזאת, מה שזכיתי לבית דירה, אין לשער. כי על ידי זה נתייסדו ונגמרו כמה עסקים קדושים מעסקיו ז"ל, שהם זכות הרבים לדורות. כי תכף כשנכנסתי לביתי התחילו להתקבץ אליי כמה בני הנעורים אשר נגעה יראת השם בלבם ותהילה לקהל דיברתי עמהם הרבה ונעשו אנשים קשרים ויקרים מאוד עד אשר נמצא בהם כמה שראוי לקרותם בשם צדיקים אשר כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם יוסף השם עליהם קיים אלף פעמים וכולי גם בכאן התייסדו כמה ספרים קדושים שלו וגם נתפסו בבית הזה כאשר התברר לקמן. על כן אני חפץ מאוד לספר לדורות כל מה שעבר בזה, כי נפשי יודעת מאוד כמה וכמה מניעות ועיכובים בלי שיעור היו לי על דבר, מחמת שהיה נוגע לעסקיו ז"ל, שכנגד זה משתתחים המניעות בלי שיעור, אך אפשר לספר הכל רק מעט דמעט. פ"ח. והנה בשנה הזאת לא היו אתרוגים מצויים. וכבר הגיע אור ליום שישי שהוא ערב סוכות ועדיין לא היה פה אתרוג וכן בכל סביבותינו לא היה שום אתרוג והשם התברך בהחמיו סיבב שהגיעו שני אתרוגים לנמי רוב ונסעתי לשם והיה לי מלחמה גדולה קודם שזכיתי לפעול להביא האתרוג המובחר לפה ונתתי בעדו סך רב שישה ושישים רובל כסף אבל באותו העת היה מציאה גדולה ויש בזה מעשה שלמה לספר איך זכיתי להוציאו מנמירוב, שהיא עיר גדולה כפליים כמו פה ברסלב, ולהביאו לפה. אך אפשר להעריך בזה, טוב להודות להשם, אשר עד כה עזרנו. פט והנה בבית זה נתייסדו התפילות הקדושים ברוב חסדיו ונפלאותיו, אשר נוראות תקרת אלו התפילות יודע כל אחד בנפשו, כל מי שחפץ באמת וכו'. צדים. והנה מה שעבר מאז עדנה, אין הזמן מספיק לבאר חלק מאלף, אך בקיצור ארשום קצת לזיכרון. בשנת תקעה, נסתלק רבנו זל בשלום כנ"ל, ובאותה שנה הדפסתי את הספרים במלוב, ליקוטי מוהרן טיניאנה וא' ב' והקיצור כנ"ל. ובאותו שנה יצאתי מקהילת קודש נמירוב, וקבעתי דירתי פה, קהילת קודש ברסלב. אשר כל זה הייתה צמיחת קרן ישועה להשערתו הקדושה בזה העולם לדורות, וכמבואה מעט מזה למעלה. צדיק א. בשנת תכאב עשינו שידוך עם בתו הצדקת, מעת חיה תחיה, עם בן הוותיק, מורנו רבי יוסף יעקב מצ'רין כנ"ל. ויש בזה גם כן כמה וכמה לספר ואין הזמן מספיק. ובאותה השנה נסעתי לקרימנצ'ק, פעם ראשונה, וגם בזה יש מעשה לספר. צדיק ב. בשנת תקעג נבנה פעם שני הבית המדרש החדש שלנו שהיה בבית אדוננו מורנו ברבנו ז"ל שנשרף כנ"ל. צד"ד בשנת תקעד בין יום הכיפורים לסוכות קניתי ביתי בישועתו הגדולה התברך שמו לנצח וכנ"ל. ובאותה שנה נכנס להכפרים דפו אחד המיוחד מאנשי שלומנו שהכיר קצת את רבנו ז"ל בסוף ימיו אבל עדיין לא ידע ממנו כלל. נחמת שזה האיש היה רך בשנים מאוד, וכשנכנס לאחד מהכפרים דפו כנ"ל, נתקרב אליי. ונתתי לו להעתיק כמה כתבים מעסקי שיחותיו הקדושים ומהמעשיות, כי אז לא נדפסו עדיין. ודיברתי עם עמו הרבה והוררתי משנתו בעזרת השם. ואחר כך, אחר איזה שנים, נסע עם מיליון ישראל. וכל זה הייתה צמיחת ישועה להדפסת המעשיות ולשאר עניינים. כאשר מתנוצץ בלבי בעזרת השם ידבח. צדיק דלת כשנכנסתי לדירתי הנ"ל עזרני השם ידבח, שעשיתי מחיצה בתוך ביתי כדי שיהיה לי מקום מיוחד לעבודתו ידבח, והעיקר בשביל התבודדות. ואחר כך ראיתי שבני הבית מבלבלין אותי, חזקני השם ידבח לפתוח בו, והתחלתי לעסוק לבנות לי חדר מיוחד לגמרי בתוך הבית. שהיה רחוק מחדר דירת בני הבית, ונגמר בסוף הקיץ הנ"ל. וזה היה לי לישועה גדולה ונפלאה בלי שיעור. ואז ראיתי בחוש כמה וכמה צריכים לקוות להשם, ובלי להתייאש מישועתו בשום דבר, אף על פי שרואים שעוברים ימים ושנים הרבה והישועה רחוקה, אף על פי כן צריכים לקוות ולחזור ולקוות עד ישקיף ויראה השם משמיים. כי ידעתי בנפשי כמה וכמה ימים ושנים שהייתי מצפה לזה שיהיה לי חדר מיוחד ועיניי היו כלות לזה זמן זמנים טובה ותוכלתי הייתה נכזבה עד שכמעט נתייאשתי מזה והשם התוורך ברוב החמה ונפלאותיו חמל עלי בזכותו הגדול ז"ל ובזכות הרבים ונתן לי דירה וחדר מיוחד נאה ומתוקן מאוד לפניי ועל ידי זה החייתי עצמי הרבה וגמרתי שם בעזרתו הגדולה יתברך כמה ספרים נפלאים, קדושים ונוראים מאוד, מה ששמעתי ממנו ז"ל, ומה שחידשתי בהם בחסדו הגדול נטבח. צייקי, בשנת תקעד הנ"ל הייתה חתונה של בתו, מרת חיה הנ"ל, בקהילת קודש מלוויטקה. והחופה הייתה ביום חמישי בית אלול. ושמחנו שם הרבה בעזרת השם נטבח. ועל שבת קודש נסענו לצ'רין, ששם ישב חותנה רבי יעקב יוסף הנ"ל. צד"ו בשנת תקעה התחילו התפילות להתייסד. צד"ז בשנת תקעב נדפס הספר סיפורי מעשיות. צד"ח בשנת תקעז התחלתי למסור התפילות לאנשי שלומנו לעתיקם לעצמם ולאומרם. ואז הייתה נישואין של בני שכנא שיחיה. וכן בשנת תקעך עסקתי בזה גם כן הרבה. ואז בשנה הנ"ל מסרתי התפילה של עשרה מזמורי תהילים, שציווהו זה לאומרם בשביל מקרי לילה חס ושלום, ועל קברו הקדוש שנקרא תיקון הכללי. צד יט בשנת תקעת התחלתי לעסוק בהת... בהעמדת הדפוס בביתי, כדי לחזור ולהדפיס הספרים הקדושים שלו בכמה וכמה תיקונים נפלאים. ואלה מלחמות גדולות בזה ומניות רבות ועצומות בלי שיעור. ובישועתו הנפלאה חפץ השם בידי הצליח וגמרתי העסק בשלוש שנים. דהיינו משנת תקע"ט עד סוף שנת תקפה. שאז נגמרו בכיתו ודפסת הספרים הקדושים ליקוטי מוהרן הראשון ועת עניינה וספר האל"ף-בית עם שמות הצדיקים וכמה אוספות טובות וגם בני שכנה שיחיה הדפיס שלא בידיעתי התיקון הכללי הנ"ל, וזה היה צמיחת הישועה של הדפסת התפילות. אחר כך בשנת תקפ"ב בתחילתו התחיל בני הנ"ל תכף להדפיס כל התפילות, אך היו מניעות עצומות מאוד ולא נגמרו קיים 22 תפילות. ובאותה השנה איש תקפ"ב, נסעתי לידת ישראל עם רבי יהודה אליעזר הנ"ל, וזכיתי להיות על אדמת הקודש. וחזרתי משם באותה השנה. ובשנת תקפג באתי לביתי בשלום כנרשם באריכות בזה הספר. ובאותה השנה היו הנישואים הראשונים של בני יצחק שיחיה בצ'קרס. ובשובי משם, סמוך מאוד לראש השנה תקפד, נתחזקתי לעסוק בהדפסת התפילות. והשם ידבח בנפלאותיו הנוראות שלח אז בלב אחד מאנשי שלומנו. איש קשר וישר, שהתנדב ליבו פתאום ביותו בדרך קודם שנתוועד עמי בראש השנה הנ"ל, ליתן סך מסוים בשביל הדפסת התפילות. גם שלח השם אז בדעתי חידושים נפלאים על מעלת התפילות שעושים מתורות, כאשר עזירנו מוזל, שבהם תלוי קיום התורה והמצוות, כנכתב אצלנו בעזרת השם. ועל ידי כל זה חזקני השם יתברך עד אשר הוצאתי מחשבתי מכוח אל הפועל. ובשנת תקפד הדפסתי את התפילות מסימן כ"ב עד סוף חלק ראשון, וחלק שני עד סימן י"ד. וריבוי המניעות שהיו לי על זה מקודם היה בלי שיעור. אך השם התברך עזרני וחיזק את לבבי, והזמין לי על הוצאות, עד שעסקתי בדפוס כל ימי החורף הנ"ל. עד שגמרנו כל הנ"ל בלי בעלי מלאכות מבחוץ, רק אנשי שלומנו בעצמם לימדתי אותם אומנות. ואחד מהם, רבי מנדיל, היה יודע אומנות מכבר, והם עסקו בדפוס למען המצווה כל החורף הנ"ל עד שגמרנו כנ"ל. אחר כך בימי הפורים שהיה ביום ראשון היה מחלוקת גדול פה, ועל ידי זה נתגלגל הדבר שנמצאו מוסרים והלשינו עלי. עד שבאו פתאום לביתי וסגרו וחתמו בית הדפוס עם כל הכלים, ועדיין היא חתומה וסגורה. השם ידבח ירחם עלינו לפותחה מהרה. ויצילני מכל מיני סכנות ופחדים בלי ריבוי הוצאות ממון ישראל ונזכה לחזור ולהדפיס בפרהסיה או בשלום ואז נספר מעשה השם כל מה שעבר בעניין זה בעזרת השם. הדפוס סגרו וחתמו ביום שישי ער שבת קודש י"ט אדר שני שנה הנ"ל והיה לנו פחדים גדולים כי הייתי בסכנה גדולה והוכרחנו להוציא הרבה על שחדים ונשלח הדבר לקמיניץ, והיינו בחשש סכנה זמן רב. עד שבחודש מנחם אב, בתשעה באב אחר חצות, הגיעה התשובה מקמיניץ שלא יניחו אותי להדפיס עד שאקבל רישיון מווילנה. וזה היה לי לישועה, והודיתי להשם יתברך שעל כל פנים ניצלתי מחשש סכנה. ועתה אנו מקווים בכל עת שיגיע רישיון מווילנה בעזרת השם יתברך. קוף. בחודש אלול שנת תקפ"ד הנ"ל, היו הנישואין של חתן רבנו ז"ל, הנגיד מורנו הרב רבי יצחק אייזיק נורא שהשיא ביתו, מרת פיגה אססיה תחיה עם בן רבי ישראל נורא יאיר. נכד הרב וכו' למורנו הרב רבי ברוך זר צדיק לברכה ממז'יבוש. ונשוא על החתונה הוא וזוגתו הצדקת מרת סעה תחיה וכל בני ביתו דרך פה ברסלב. ומכאן נסעתי מהם למז'בוש, וזכיתי להיות על החתונה, והיינו שמחים שם מאוד. גם הייתי אצל הרב מאפטה, וברוך השם קיבל אותי בכבוד גדול, ודיברתי שם הרבה מגדולת רבנו הקדוש ז"ל. וברוך השם היה הכל שלום, ובעניין זה של החתונה, וכל מה שעבר אז, יש הרבה לספר. מה גדלו השם בנפלאותיו אשר עשה עמי אך אי אפשר לבאר הכל בכתב מאפס הפנאי ומשאר הטעמים. ברוך השם אשר עד כה עזרני, עד הנה עזרונו לחמך וכו', ואל תתשנו השם אלוקינו לנצח. ק"א <קופלף>. ביום ראשון, יום שאחר יום כיפור, נקרא שם השם, שנת תקפה, עזרני השם יתברך שהגיע לתשובה מווילנה, שישח לשם סך מועט, וישלחו לרשיון מיד. ותכף הודיתי להשם יתברך ונתעוררתי לקבץ אמהות ושלחתי מיד בפוסט ראשון ביום שלישי בשבוע ההוא את הסח שכתבו לי ועתה אנו מצפים בכל עת לישועת השם שיגיע הרישיון ויפתחו בית הדפוס ותחזור העטרה ליושנה להדפיס ספרי הבנו ז"ל להאיר פני תבל לגלות אמיתתו בעולם המן כן יהי רצון גוף ב ביום חמישי כד תשרה, איסרו חג סוכות תקפ"ו. עזרני השם יתברך ופתחו לי הבית שהדפוס עומד בו, שהיה חתום עד הנה זה יותר משנה ומחצה. אבל הדפוס בעצמה עדיין חתומה. עד ירחם השם מהרה, ואספר מעשה השם כל מה שעבר בזה. מלבד הנסתרות להשם אלוקינו, מה שהשם יתברך עושה נפלאות גדולות לבדו, כי אין בעל הנס מכיר בניסו. ק"ג. אחר ראש השנה תקפיו הנ"ל כתבתי מחדש את ספר ליקוטי עצות שהוא ספר הקיצור בתוספת מרובה וגם בזה יש מעשה שלמה. ק"ד. והנה עברה כל השנה ועדיין תוחלתי נכזבה כי לא הגיעה תשובה נכונה משם. גם באותה השנה תקפיו הנ"ל נגעה ביד השם כי נלקחה ממני אשתי הראשונה עליה השלום בראש חודש אלול שנה הנ"ל. וקודם לזה היו בני ובתי וכלתי שיחיו מוטלים על ארז דווי. ואני הייתי אז בדרך והם היו בסכנה גדולה מאוד. ובחמלת השם שבו כולם לאתנם תהילה לכלא. אך אחר כך עלתה אשתי הנ"ל ונפטרה לשלום כנ"ל. ובאתי לביתי ביום שלישי אחרי הסתלקותה ובעוצם צרתי ומהירות נפשי ושברון ליבי כי גם אחר כך לא היו בני, בני ובתי שיחיו בקו הבריאה בשלמות והיה לי צער גדול מאוד מלבד שאר בלבולים וכולי. ובתוך כך הגיעו ימי ראש השנה הקדושים ונסעתי ביום ראשון דסריחות לאומן כדרכנו בכל שנה והנחתי בני ובתי היתומים בביתי לבדם בחלישות כוח מאוד בעוצם הרחמנות שהיה אז עליי ועליהם אי אפשר לספר. והשם בהחמיו העצומים לא עזב חסדו ממני, ובאותה הנשיאה די כעוררני אדם אחד מאנשי שלומנו, שאראה להדפיס גמר התפילות בדפוס אחר שלא בביתי. ותכף נתחזקה דעתי בזה. ובטחתי בחסדי השם שיזמין לי הוצאה מרובה וכן עשיתי. וכל המניות שעברו בזה אי אפשר לספר. אך ימין השם רוממה, עזרני ברחמיו עצומים. ותהילה לקהל, גמרתי התפילות בשנה הזאת, היא שנת תקפז. מה אדבר והוא אמר ועשה, מה אשיב להשם כל תגמולו היא עליי, שזכיתי לגמור זכות הרבים כזה אשר לא היה ממוט עולם. ק. בשנת תקפז הנ"ל, בתחילת חשוון, נשאתי אשתי השנייה, ובאותה השנה נולד לי בני נחמן שיחיה. ביום שלישי, ה' אלול, השם נדבך יזכני לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים, להלכות ימים ושנים, אמן. קו בסוף שנת תקפ"ז, סמוך לראש השנה, יצאה הגזירה הרעה במדינתנו, במדינתנו לקח בני ישראל לחיל. והיה לנו פחדים גדולים אז. ואז חיברתי עוד כמה תפילות על הגזירות, ושאר תפילות משארי המאמרים שעדיין לא נכתב מהם תפילות. השם ידבח יזכני להוציאם לאור מהרה. ק"ז בסוף שנת תקפ"ט באנו לאומן להיות שם בראש השנה תקצ"צ, כדרכנו תמיד, ולא היה לנו מקום להתפלל בו, כי בתחילה בראש השנה הראשון, אחר הסתלקותו, שהוא שנת תקעב, התפללנו בהקלויז החדשה שנבנה שם באותו הקיץ. כי אנשי הקלויזס ביקשו אותנו להתפלל שם, וקיבלו אותנו שם בכבוד גדול. ואחר כך נמשך הדבר כמה שנים שהתפללנו שם, עד שנת תקפב. ואז, מחמת שנתרבה העולם לסל ראש השנה, יוסף השם עליהם וכולי, על ידי זה היה מן הנמנע להתפלל עוד בהקלויזס לשם. כי בשביל אנשי שלומנו לבד היינו צריכים בית המדרש מיוחד. ואז חמל עלינו השם מטבח שפתאום נמצא נגיד אחד משם ושמו רבי מרדכי הוא ביקש אותנו בכבוד גדול שניכנס לביתו להתפלל הוא פינה בשבילנו בית גדול עם עוד חדר גדול אצלו והעמיד לנו שולחנות וספסלים והכין לנו נרות ומים ותיקן הכל על מכונו והתפללנו שם כמה שנים אחר כך נפטר זה האיש והתפללנו שם אחר פטירתו גם כן שנה או שנתיים. אחר כך נתגלגל הדבר שלא היה אפשר להתפלל שם עוד, והתחלנו להתפלל בבית רב נתן. באמבר שהתפללנו בראש השנה בחיים חיותו הקדושים. והתפללנו שם גם כן איזה שנים. ק"ח. כוף... בעי בשנת הק"ץ לא היה אפשר עוד להתפלל שם, והיה לנו צער גדול. וביקשנו מקום לשכור, והזמין לנו השם מטבח דירה חדשה שהייתה סמוך לגמר. וביקש אותנו הבעל הבית להתפלל שם, לחנוך ביתו החדש בקדושת תפילות ישראל ירעים וכשרים כאלו. התפללנו שם. ואז סמוך לאותו ראש השנה שלח השם בלבי התעוררות חדש, שיכניס עצמי בכל כוחי להתחיל לעסוק בבניין בית המדרש בשביל הקיבוץ הקדוש שלנו באומן. וכבר עלה זה בדעתי, ודיברנו מזה כבר כמה פעמים. ולא הסתיים לעסוק בו עד אותה השנה שראינו שנשארים נעים ונדים מאוד. ואז חיזק השם את לבבי לעסוק בזה. וידעתי כי רבו המניעות לזה מאוד מאוד. הן מחמת ממון, כי צריכים לזור צער רבה. הן מפחד המתנגדים שלא ימנעו חס ושלום. אך ידעתי שאף על פי שבכל עת עומדים כנגדנו כשאנו רוצים לעסוק בהעסקיו הקדושים, הנוגעים להשערתו הקדושה בעולם, אבל השם יתברך עוזר לנו תמיד לגמור הכל. כאשר כבר היה השם יתברך בעזרי בעניין הדפסה כמה פעמים. בכל מה שעבר בזה אין פנאי לספר, כי בוודאי רבו המניעות והתנגדות אחר כך בלי שיעור. אך אף על פי כן חיזקתי ידי בהשם, עד שבחמלת השם הנחתי יסוד הבניין הקדוש בשנה הזאת, היא שנת תקצ"ב, בחודש חשוון, ועסקתי בזה שתי שנים, לקבץ מעות ולקנות את השטח וכו', ועבר בזה מה שעבר, ובפרט בשנה שעברה שהיא שנת תקצה, שיצאה בעולם החולת המרה שקוראים חולרה, רחמנא יצלן שהייתה קשה מדי ורחמנא ליצלן. שהמיתה אלפים מעובבות נפשות, וכל החורף היה עולם סגור, השם ירחם מעתה. ואחר כך סמוך לשבועות הייתה המרידה הגדולה של פולין, שמרדו בהקיסר ירום הודו, ובכל זאת לא הנחתי את הרצון והכיסופים להתפלל להשם ידבר על ובחמלת השם לא אסתיר פניו מאיתנו, והזהה אני בזכות הרבים בדרכי נפלאותיו הנוראות עד חקר. ועזרני להניח היסוד בשנה הזאת, מה שלא היה משייאמין לשמועתנו שיהיה אפשר לנו להעמיד בית המדרש על שמו הקדוש באומן, אחרי מחלוקת והתנגדות כאלה. אך כושתקאי, ועצת השם לעולם תעמוד, כי הוא גמר ויגמור הכל כרצונו ידבח וכרצון כל יראיו האמיתיים. השם ידבח יעזרנו לגמור בניין הקדוש הזה מהרה, השם יגמור בעדנו. יראו עינינו וישמח ליבנו ותגל נפשנו בישועתך באמת, אמן. ק"ט בשנה הזאת, תק"ב עזרני השם יתברך שהגבהתי הבניין דהיינו העמדת העמודים והנחתי הקורות עליהם שזה עיקר הבניין כל זה נגמר בשנה הזאת בניסים נפלאים וישועות גדולות כן יעזרני השם יתברך לגומרו בשלמות במהרה אמן כן יהי רצון. ק"י בשנת תקצב נפטרה בת רבנו ז"ל הצדקת מרת צר זיכרונה לברכה מקרימנצ'ק ונסע רבי אייזיק בעלה את אחותה הצדקת מרת עדל תחיה תכף סמוך למיטת צרה אשתו הנ"ל. ונסענו אני ואבי נפתלי נורו יאיר יחד לקרימנצ'וק והיינו שם על החתונה ובדרך הילוכי וחזירתי משם הייתי באומן ועסקתי בהבניין. ואז באותה השנה, איש שנת תקצב, הגבהתי הבניין, דהיינו העמדת העמודים וכולי כנ"ל. אחר כך הגיע שנת תקצג ועדיין לא נגמר הבניין אפילו להתפלל. והוכרחנו גם באותה השנה לשכור הדירה אצל רבי זלמן באומן. ובתחילת שנת תקצג הנ"ל, בראש חודש כסלו, הייתה החתונה של רבי שמחה ברוך, בן רבי אייזיק הנאל, עם בת דודתו, בת אדר הנאל, שהייתה אז אשת רבי אייזיק הנאל. והייתי גם כן על החתונה בקרימנשוק, וגם אז נסעתי דרך הומן בהליכתי ובחזרה, ועסקתי בהבניין. גם אחר כך, בכל הקיץ, עסקתי בהבניין, והיו לי מיניות רבות מחמת ממון. והשם יתברך ברוב נפלאותיו, גבר חסדו עלינו. עד שגמרנו הבניין של בית המדרש בעצמו באותה השנה, וזכינו להתפלל בתוכו בראש השנה שנת הקצד. והוא הפעם הראשון שזכינו להתפלל בבית המדרש שלנו. מי ימלל גבוהות השם, מי יספר עוצם תפילות, נפלאותיו בזה, עדנה עזרונו החמה בנפלאותיו, אשר לא יאומן כי סופר. ברוך השם יתברך אשר עזרנו עד כה. ועדיין לא נגמר אז גמר הבית והדירה שצריכים לבנות סמוך לבית מדרש. ובאותה השנה, אישנת תקסד, נפטר בי אייזיקזל בקרימנצ'וק בימי חנוכה. והניח צוואה, וציווה לתת לאנשי שלומנו בפרט על הבית מדרש סך רב. ונסעתי לקרימנצ'ק עבור זה עם הרב דפו. ויש בזה הרבה לספר. ולא קיימו הצוואה. ולא קיבלנו שם רק כלי הקודש של כסף וסך מועט. בסוף אותה השנה עסק רבי נפתלי לגמור בניין הבית דירה בשבילו, שהתחלתי לבנות תחת הגג של הבית המדרש ולתקן הגג. וסטה הגג הראשון ובנוע מחדש, אבל לא גמר בניין בית דירתו שבבית המדרש שלנו הנ"ל. והתפללנו פעם שנייה בשנת הקצה בבית המדרש, אבל שאר הבניין עדיין לא נגמר כנ"ל. ובאותה השנה היא שנת תקצה, עברה עלינו צרות רבות, רחמנא יצלן, כי נתעורר עלינו המחלוקת מארב עיסבראן, ורציחה כזאת אשר לא נשמע מעולם, כאשר יבואר לאלן בקונטרס מיוחד. וכבר הצילנו השם יתברך בהחמיו ונפלאותיו הרבה, ברוך השם שלא נתן טרף לשיניהם, אבל עדיין חורקים שינם עלינו. ואנחנו כולנו, בפרט אנוכי, בסכנות גדולות. אך לה' הישועה, ה' לי לא יירא. ה' לנו בעזרנו וכו'. רבות עשית אתה, ה' אלוקי וכו'. גם אתה, אל יעזבנו ואל יתעשנו. וגם את זקנה ושיבה אלוקים, אל תעזבנו. עד אגיד זרועך לדור, לכל יבוא גבוהותיך, אמן ואמן. תם <תאם> ונשלם ספר ימי מוארנת, חלק ראשון.